Boas tarde señoras e señores Benvidos a un día máis O programa Galegos no Baixo Aquí, pois, no 89.4 da FM Oxe, amigos, temos, pois, a compañía De Elinas vías de son A Fernando Boas tarde Fernando Boas tardes E a, como é o carón A Xulio Cousil Que nos trae tamén algunha nova máis Que acaba de chegar, pois, como que en di De aterrizar desde Galicia aquí Así que, amigos Lembrade que temos Un blog que se chama GalegosNovaixo.blogetsport.com Xe un correo electrónico que é GalegosNovaixo Gemail.com Xe unes teléfonos que, que son O 93 654 1400 Xe 93 654 1500 Se quereis chamar poñevos en contacto connosco A través destos de medios Pois pues podedes facelo Así que, amigos, seguimos escuitando un pouquiño de música E, eh, en fin, Xulio, que no. che parece? No. Comenzamos así con un pouquinho de música Boas tardes pre... e bendito, sí, Pero despois entrar xa Pois pues, con o corresponsal en Galicia Venga, vamos Bueno, pues baixamos un poquiño música e eh, eh, vamos recibir, como non, ali desde a Ribeira Sacra vamos a poder, pois, escutar que non, a ver, con esa... O noso correspondente, non? O noso correspondente ali desde a Ribeira Sacra, capital de Monforte de Lemos E é nesta sección que... quen xe preguntou? E nosotros vamos a preguntar a él, a ver quen xe preguntou a él. Vale. Así que moi boas tardes, José Manuel. Boas tardes. Parece que non temos boa recepción. Boas menos tardes? Nos sí, boas agora. tardes, boas tardes. Agora, agora sí, agora sí. Agora. Agora me pillades. Agora sí que te cullemos. Muy o que pasa ben, que no, tarás un pouquiño frío. Un pouco frío? Home, coas noticias que hai estes últimos días, eh, para quedarse conxelado, eh? <risas> sí, desde logo. Bueno, tanto... Conxelado que queren. De noticias e de, tem de temperatura tamén, non? De temperatura si sí, home. Eh, sabedes que sempre recurrir a climatoloxía é un clásico... Pero sí, en este sí. caso máis que clásico é Notoria Actualidade. En uh -huh. Notoria Actualidade, por, por lo que xa sabedes, o, o, o temporal que, que está pasando pola península é, está atacando fortemente aquí a Galicia. En uh -huh. o día de hoxe había previsión de, de frío e de neve, e efectivamente estánse con prendos pronósticos. Eh nos puntos altos do país, pois pues, problemas de circulación, E neve, eh, para dar e eh, tomar O xa sea que Pedrafita, Pena Trevinca eh, O Alto do Faro eh, eh, O Courel sí. Todas as zonas altas están moi nevadas E eh, hai bastantes cortes de estradas eh, As mm. escolas que, que coinciden en zonas altas De puntos altos da xeografía galega mm -hmm. Evidentemente xa suspenderon ondas clases eh, E hoxe teñen día día de descanso para disfrutar da neve o que poda, eu que non queda aillado, claro Claro, Exactamente. Tipo que faltou, a ti pouco che faltou de disfrutar da neve, porque eh, este vexe sei en Castro Caldelas e eh, Castro Caldelas ou concretamente teño entendido que estará nevado, non? Efectivamente, faltou me dicir Terras de Tribes, evidentemente Terras de Tribes como non, pois tamén está nevando e ben e eh, nevando e ven, o sea que Manzaneda pois, dará gracias por fin de, de empezar a tempada de neve a ver o que lle dura uh -huh. a ver uh -huh. o que lle dura eu estou en Monforte, como sabedes sí. eh, teño noticias de que en Lugo Capital eh, estaba nevando esta maña, uh -huh. chegou a coallar uh -huh. e aquí en Monforte vin folerpar de neve Pero non cuayou. Vale, moi ben. Aquí non chegou a cuallar. En Fontsagrada e en Navia e en os Ancares tamén por aí si que aí faía boas falorpas de neve. Efectivamente, xa, xa vimos fotos pola redes sociais, seca a tua terra, Armando, está, pre está preciosa, eh? Blanquea sí, Está blanca. E o río Navia desbordado. E o, o río, Navia desbordado, efectivamente. Mm. Blanquea que dá medo. O <ríe> sea que hai que estar detrás do tizón. Eh, eh o viño eh, un bon caldo. É eh, eh, un é eh, un eh, si eh, habla... chourizos que eu xa os probei como, como vos disen o pasado martes. Mm, muy ben, si. <ríe> Moi ben. Fui a proba deles o venres e a verdade que hai asado na Ya, ya festado os fachos tamén aproveitaches para chegar ter. Ya festado os vou ser sincero porque sabes que é eh, Podía podía unha trola, sí. pero non fun. Non poídeche. Resulta que se presentou unha tarde, bueno, todo o día, sí, pues, sí. pero a tarde previa ao evento eh chovía moitísimo. E eh, Comunicámonos Moit... con xente de ali, uh -huh. eh, Efectivamente, había pois um, moitauga, estaba chovendo e eh, non so auga, que dixe, moito vento, moito vento. Había vento, entón ventaba forte entón ir co, co pequeno e ir co carro e eh, andar por ali pois sí, deu no? un pouco de medo se fora por nós, ningún problema porque sí, sí, sí. abrigaste ben e eh, uh -huh. eh non pasa nada pero co rapaz pues... sí, non, Lóx... non é axeitado Era lóxico a tua decisión foi, foi axeitada E ti Xuli non te chegaste non, non puiden, xa sabes que este, estaba de, de enfermero ali na casa da tía e non puiden fazer outra cousa máis que atender, bueno. a, atendela, pero que chegaronme noticias de, por parte de, de xente que asistiu que foi un evento extraordinario e que saliu moi ben a pesar do, xa digo, da incle das inclemencias. Había moitísima xente lipo na rúa, casi eh, bueno, xa sabestí como é o asunto. Específicamente Son... eu eu fixen os deberes como sempre fago mm. Sí, sí. E dixen ya Armando que iría a documentarme eh, Estou vos recoñecendo sinceramente Que non poden ir, pero documenteime Con xente uh -huh. da lá que asiste case cada ano uh -huh. eh, Outra información que, que Atopei por aí Pois en diferentes medios uh -huh. eh, Simplifico vos un pouco Pois sí. bueno, neste caso foi o 19 de xaneiro uh -huh. uh -huh. E eh, chamas a festados Fachós ou fachóns Mais ben fachós eh, Dialectal Ou termo uh -huh. que empregan ali Entón Pois, ne, na edición deste de ano, que foi o sábado, fixou-se tamén a maiores un o pase dun, dun documental, Aleno Castelo, que uh -huh. va por título Lume de Fachoso. Suponho uh -huh. que xente, eh, sí, sí. pois, eh, gravou ese acontecemento en alguna ocasión uh -huh. e de documentou-se de upea ese documental. Unha pena non poder velo, a ver se uh -huh. podemos localizar. Uh -huh. Pois ben, sabéis que o fachón é un feixe de palla como a antorcha castelán clásica Claro, pero, sí, bien, claro Pero con feita de, feita de palla uh -huh. Entre Lusco e Fusco a xente concentra salí na igrexa uh -huh. cada, cada, Con cada xeo fachón uh -huh. E faixe un fachón xigante Dos uh -huh. 30 metros uh -huh. Que diz que levan Pues 300, 300 30 mozos sí. Apeitan, cargan Co fachón ese xigante de, de 30 metros Que digamos uh -huh. que E vai e, liderando a, a comitiva non uh -huh, uh -huh. E detrás pois, toda a xente que se une Co, co seu fachón a, pois, cada, cada, Como vos digo Cada, cada edición únese máis xente uh -huh. entón, O fachón xigante lidera eh, pois, o, A comitiva e detrás O resto de xente cos fachóns E todos os que se queiran apuntar Turistas e, achegados e tal uh -huh. Entonces cando xa se fai de Noite da concentración da Igrexa, percorren eh, a contorna do, do, do castelo. Uh -huh. Entón fan esa, chamemos procesión, percorren o casco histórico alrededor do castelo, eh, cantan e berran, berran San Sebastián, que uh -huh. é o patrón d'alí. Exactamente, con motivo desa de festa, precisamente como por eso se fai ese, ese percorrido. Sí, Efectivamente. Sí. Me, eh, mentre se les van percorrendo o a contornado do castelo eh, e verraña San Sebastián detrás do mega fachón, uh -huh. pois ao mesmo tempo repinican a escampar. Uh -huh. O percorrido remata onde empezou, na igrexa e ali, pois, eh, faz unha fogueira grande onde se tiran os restos do dos fachós despois da procesión. Uh -huh. Ali o concello, pois, xa convida a produtos típicos da zona. Uh -huh. Viño, chourizos, licor café, eh, queimada e eh, bica é todo eso acompañado dunha voga iteirada Que, que durata altas horas Hasta que o corpo aguante E, e a xente pois, non se vaya para as casas muy ben, muy ben. Ben. En canto a origen sí. da, da celebración Hai sempre pois veces que este tipo de cousas Hai lendas e explicacións varias uh -huh. Eu reculli en tres eh, eh, A primeira delas Di que esta celebración reproduzo o desfile que sei que afixeron os cristiáns, facián de noite, tamén con fachóns, uh -huh. na procura do mártir San Sebastián. Digamos que esta é, é a máis católica religiosa. Vale, vale. A segunda delas, dí tamén que está documentada en libros da parroquia, di que diante dun episodio de peste bastante importante, os veciños reuníronse no, no Concello para buscar solución. O típico Concello, no que se reúna a xente debaten sobre o problema e buscanlle, pois, unha saída. Entón, a idea, a, unha das solucións foi que a que tivo máis seguimento era percorrer a vila e queimar todas as pertenzas dos apestados para acabar con esta andaz. Ah, aí está. Entón, decidiron, eh, pois, pues, os fachós, con lume, e queimar todo o que tivese que ver cos apestados. Invocaban ao mesmo tempo a San Sebastián Uh -huh. O que o xanto xe botase unha man tamén e por iso tamén o San Sebastián quedou declarado como patrón da vila xa que entrou lume a eh, axuda do patrón, remataron coa peste entón simbólicamente ahora pues, reproducen eh, estación acción pues, na, na festa dos uh -huh. perfecto. e a terceira ten que ver con Vicente Risco que sabedes que Vicente Risco era un gran conhecedor destas de terras porque tamén a súa familia tivo casa alén Ainda non sei que me dixo unha vez que, mira, diante desa panadería onde as bicas tan boas, uh -huh. aí viviu Vicente Risco. Sí, pois, sí. pois ben, eh, a dele é máis pagá, lógicamente. Di que orixe está en ritos celtas de culto ao sol. Astro que, que lógicamente, no inverno sabemos que perde forza, uh -huh. e como perde o sol, perde forza no inverno, pois co, con, con estes fachós, esta exaltación do, do lume, Pues, supostamente as fogueiras servían para pa que o sol se recuperase oh, moi ben é entón unha terceira hipótese sí. da sexta quizás a segunda tiña máis forza eu creo que si sí. a segunda ao final é que ten máis seguimento e é... a me parece máis plausible sí, sí, pero aí mai... quedan como sempre a xente pois pues, pues... investiga, da súa opinión é... e iso é... pasa con mocas lentas cada un pois pues, Claro dálle a súa, a súa forma efectivamente moi ben E despois, teño outras dúas cousas curiosas. Como sempre, sabedes que busco cousas que me chaman a atención. Aí vamos, Lago. Mira, hai unha que... Bueno, é moi galega, eh? Eu sempre tamén busco galegas porque... O creo que máis me identifico, claro. O que máis coñezo. Sabedes que os galegos podemos ser desconfiados, podemos ser indecisos, trapalleiros, mm. pero... O que non se pode negar a todo galego, tal vez máis razón, é que somos de palabra. Eso, eso teñen o demostrado moitos feirantes ¿no? Feirantes que antes existían eh, Xentes de, de... Que daban a man cando compraban o becerriño O porco ou a ovella Davas a man e eh, dices o trato xatapeito Daquela había Tratos de palabra, efectivamente mm. Non había que asinear nada sí, sí, A palabra diante de, de, de testemunha Se ia a mita Pois pues ben, con esto de que os galegos somos de palabra si sí. Un caso real, verídico que pasou ontem en Ribeira, en Terras do Barbanza. Uh -huh. eh, está documentado a voz de Galicia, saía oxe como noticia e chamou-me moitísima atención. Resulta que Francisca Pérez, uh -huh. unha vellinha dali de Ribeira, uh -huh. eh, cumpriu coa súa palabra. A súa palabra era que eh, ia chegar aos 102 anos. Uh -huh. E eso non o dixo aos 100 aos 101. Viño dicindo dende que xa era maior. Uh -huh. Non sabemos a que idade empezou a decilo, pero a lle que iba a cumprir 102 anos. Xaray. Efectivamente. <coughs> Disculpa la catarreira. Vale. vale. Efectivamente. Francisca Pérez cumpriu eh 102 anos e o día seguinte, ou sea ante, morreu. Vaya. Vaya, hombre. Lástima ¿Qué que... ¿Qué vos parece? Lástima que non no, poidera contálo pues, con unha niña máis xa que... Pero cumplió a palabra. Xa que chegou aí, polo menos... Un feito a propósito, eh? Carai, sí, de sí. E ahora sí. que cumplín a palabra xa podo morrer a gusto. Exactamente. Non sei o que lle pasou pola cabeza daquela muller, ou se simplemente foi, pois, pues, mera coincidencia. Sí, sí, sí. Tivo xa, levaba un ano, no 2012 levaba varios achaques, uh -huh. pero poise recuperando vendeles. Mmh. Uh -huh. Andaba ben de a cabeza, eh, tomaba solo unha pastilla o día, que uh -huh. con soidade xa, xa tamén é eh, un gran mérito. Exactamente. Eh, comía de todo. Uh -huh. eh, nada, que cumpío a palabra. Sabedes uh -huh. que en Galicia hai moitos centenarios. Uh -huh. pero... Sí. Era millor que houvese millonarios, eh, eh. non ses que le iban unha a Suiza. Millonarios, eh. pero, pero cos cartos aí, non fora, non? Claro, claro. <risas> hai moito patriota, verdad? Sí, moito. Sí, sí, sí. sí, sí. Moito patriota. En Suiza. Com... Sí. Po, pois é, que en Galicia podemos chufar De ser centenarios Na uh -huh. costa da morte onde máis atopan seica uh -huh. E, eh, bueno, caso curioso desta de muller Que dixo, vou chegar aos cento dous anos E, eh, efectivamente, chegou E o día seguinte si sí. Non a semana, nen o mes seguinte O día seguinte Aí quedades Aí, aí quedou a muller si sí, sí, dixo, ela, aí quedades, aí quedades ela, no... ela, Foi, xa que que promesa é cumplida Non muy como moito político E e a gusto pode ir tranquilo non como outros sí, señor, sí, señor. e a outra é unha, unha falca troada Avela. que podemos tomala como cousa curiosa pero bueno, que quede tamén dende aquí como exemplo do que non se debe facer sobre todo estes rapaces que pensan que unha broma eh, non leva ningúres e despois pues, ten má repercusión <risos> un, eh, explico, unha un, un, un, un mensaxe enviada por un neno de 12 anos ao seu pai, membro da Guarda Civil uh -huh. unha mensaxe poña, que estaba secuestrado en Xenzo e dentro do maleteiro dun Seat Azul. Uh -huh, uh -huh. Sea, así rezaba ese SMS con esa, con esa información. Uh -huh. <risos> Movilizaronse 100 gardas civis, uh -huh. 50 vehículos, a provincia cercada, para que o presunto secuestrador do Seat Azul non saíse de Xenzo, non saíse de Obrese, non saíse de Galicia, non fose a Portugal, uh -huh. etcétera, etcétera. Polític, policías locais, incluso de outras localidades, que fixeron eh, controles de acceso. Uh -huh. Especialistas neste tipo de situacións, Caminhos de Madrid, por, por se xa estaba... Fora eh, dos límites. Fora dos límites. Uh -huh. Total, que unha movilización peliculeira uh -huh. para que despois descubriran que o menor fingira o secuestro para non enfrentarse a unha titoría onte pola tarde. Polín, me cajo nos me parece? Menuda trastada, garante. Tiña, tiña, malas, malas, tiña? malas notas. Claro. E vi a vir... Eh, vi vivir a vir a Malleira. A Malleira dos pais eh, que o profesor o profesora e lesa cartilla baixou ah. tirar o lixo colleva eh. a Xaver da outra casa, meteuse na casa, mandou SMS e, e a, pasar, a deixar pasado o tempo para librarse da, da reunión. Que vos parece? Olé. Un eno doce anos, eh? Pois pues ese cando tiña 21 de, embaxa, de, embaxa, de embaxadora Demo en Suiza. De... Demo de rapaz. Caray. Bueno, que... eh, bueno, tiño tres ou cator sentencias para contar. Claro, tratar. ahí estamos. Estamos nelos para poder darlle a coñecer a nosos intes. Vénes el caderno de notas. Ahí estamos. Sí, vale. Pois pues bueno, a ver. A primeira delas. Eh, Tiño que dicirvos que o machismo está a piques de erradicarse en España. E eh, vou vos un exemplo real. A ver é certo. O rei e o príncipe recuperan a paga extra mentes que se recorta a asinación da raíña e das infantas en 55.000 euros. Toma. Sí, machismo... Está erradicado, eh? Sí, Eu sí, sí, sí. creo que xa podemos... Real, real. Sí, sí, este un exemplo real, eh? Exactamente. Non me invento nada, eh? No, es... no, no, sí. no. Real, como a vida mesma. Como a vida mesma, sí, señor. Eh, Para a corrupción tamén teño unha frase... A ver, a... Tamén que alevei e que ilustrei nun dibuixo que publiquei no Galicia Confidencial... Mhm. Mm o sea, que que podes de eh, propaganda e eh, que a xente sí, no sé. se meta aí en Galicia de proidencial. Punto es. Chispas de, do meu humor. Así me gusta. A corrupción é como a merda. Son os cheiradores de maíz. Ah. Exactamente. exactamente. Verdade. como sí, o olho da valla, non? <risa> exactamente, exactamente. O valla no paño. <risa> <Sin ollo. risa> ah. Sabes que bueno, eh, que parece que non hai máis noticias, pero Por desgracia, só se fala de política de corrupción. Mm. Eh, a verdade é que cada vez eh, me estou dando más conta que os políticos deste país dan medo, pero non por feos, nin por demos, mm, non yeah. por, por sobrecolledores. Exatamente. Mm -hmm. Sí. E a última delas... Por coller sobres diferentes, non? Sí. Sobrecolledores. <risas> que damos entender como que ira. Mirade no dicionario da Real Academia, a ver que significa sobrecolledores. Sí, sí. E sabedes que, bueno, hai moita literatura boa galega, mm. eh, universo máxico e tal, salgo pues sobrecolledor, mm. pues... non vos digo máis. E se pon separado, hasta se entende no. de outra maneira, non? Como, dix, sobre como dixo Pair Antón, Saber deixes aí, te tedes un rato para discurrir. <risa> <risa> Exactamente. Sí, sí, sí. Y a última. Dígale. Outra outra intriga eh, que me ten eh teme, sabes? Teme eh muy pensativo estes días, eh. Sí. Co frío que vai. Estemos tivemos falando ao principio da colaboración, con sí. frío que vai estes días e o Pepe Mercando ventiladores. Toma. Será para idear ou para aparecer a merda. Eh, pues, no, no. <risa> É para irear. Para irear? Sí, para irear. Bueno. ocasión. E estes días que faen máis vento, pois máis a xina. Pois pues, sí, sí, sí. Están todos pero... Eh tanto en Ourense como en Madrid, en todos los lados, mercando ventiladores que ya, ya no quedan, ¿eh? Van a Arcenas, ¿no? En Barcenas. Sí, sí, en sí. Barcenas. <risa> eh, eh, ahí ahí xanta se cómese todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, Barcenas. <risa> Barcenas, sí. Bueno, luego. Muy agudo. Sí, bueno, señor. pues ahí queda eso. Se retranque extraordinario. Bueno. Exactamente, que no se perda. Si sí, eh, se logo. perda, retranca... Manuel, bueno, sei que será de nos, eh? Aí está, xos Manuel, coa tú axuda sempre facemos este esta nosa conversa sempre moi agradable e os nosos ointes así os recoñecen e nos tamén, claro sigo vos escoitando que sempre tedes tamén cousas interesantes eh, que para fazer vos seguimento dende aquí. Moitas gracias Moitas gracias xos Manuel Moa, Chamamos o Mantes Vindeiro, de aquí a lá... Oye, non é por é deberes e nada, pero mira ver que nos podes, a ver se nos podemos comunicar con alguén de do Valde Xestoso, alá no que sei que fan unha parte do, do Espíritu Santo Galego que dicía aquí o noso amigo eh, Armando, fa unha festa do grelo no, o mes que ven. Uh -huh. Festa do grelo onde, díxiche? Por, por ali polo o Valde Xestoso en en, en no Cormonfero por aí, si. Sí. vale, sí. pues, A ver que a ver que eres capaz de conseguirnos. Fágos de veres vale, pues Moitas moita gracias, Porque ti ti é máis eu, pois, somos da Terra do Espírito Santo. Sí, sí, sí. E, e, efectivamente. Vale. Bueno, pois, a seguir ben eh, falamos o martes. Veña. De acordo, pois, da logo, una, saudos. Un aperta. e